Todos me odeiam. É, odeiam você, me odeiam, se odeiam entre si. É muito ódio. Se ficar pensando nisso, rola até uma deprê. Passou!